Я б не стрималася. А як твої музичні здібності? Фортепіано, спів, арфа. Чи вмієш ти танцювати бальні танці? Простий минует у двох, ти, напевно, знаєш. А інший? Арфа? Минует у двох? А як же? Все. Самовладання покинуло мене. Я почала нестримно сміятися.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 А я думав, що тобі байдуже, що відбувається між мною і Шарлоттою. І я досі метала блискавки. Їй бо, справді, той гаразд. Гідон простягнув мені айпод. У навушниках лунала алілуя у виконанні бунчові. Ти помилився, сказала я. О, ні, посміхнувся Гідеон.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 «Вдруге, я не дозволю собі розгубитися!» «Ти маєш на увазі, що не дозволиш мені ще раз тебе поцілувати?» Отож, прошепотіла я, неспроможна навіть поворухнутися!» «Шкода!» сказав Гідеон, наблизивши свої губи до моїх так близько, що я відчула його подих. «Я розуміла, що тримаюся не так,